Carmen Silva, uimitoarea regina Elisabeta a României, de Gabriel Badea Păun. Caseta 4, fața B. Cei doi jepi despre frații care se transformă în stânci spre a nu fi nevoiți să se înfrunte într-o luptă din pricina unei frumoase fete pe care o iubeau de o potrivă, devenită la rândui cascada Albă și înspumată, coborând de pururi pe coamele lor de granit, poate să se alăture în egală măsură acelei impresionante povestiri la fel și povestea Caraimanului cu cimpoiul său fermecat, ce apare ca un nou creator, având fără încetare de înfruntat agitația fatală a propriilor sale creații insuflețite, numai că în acest caz lipsește un mai bun filon dramatic, mai coerent și mai bine stăpânit. Procesul de transformare a vieții dintr-o formă într-alta, așa cum este el încorporat în mitologia greacă și cum s-a transmis în basmele populare românești, dă un ritm intens capitolului despre peșterea Lomicioara. În prezent, legendei vârfului omul, omul, Carmen Silva avea să amestece propriile sale amintiri din perioada în care s-a ocupat de bolnavi, în vechea ei patrie cu reminiscențe de budism, despre fiul regelui care se inițiază în veșnica suferința omenirii și vrea să-i fie de folos umilindu-se și venindu-i în ajutor. Mai e și vindecarea miraculoasă a mamei sale, printr-o simplă atingere cu vârful degetelor. Intervine, deci, o sinteză personală în această prezentare, ce până aici pare pur obiectivă, un final stângaci, dar care nu reușește să strice ansamblul cu o încărcătură mistică profundă. 11. Viața de zi cu zi a unei regine moderne Notă! Acest capitol reia unul dintre articolele mele precedente, Viața cotidiană la castelul Regal Peleș din Sinaia, publicat în Isha International Journal, Amsterdam 1994. Încheiată nota. O adevărată doamnă se poartă la fel în odaia ei de toaletă ca și atunci când se află într-un salon, adresându-se cu aceeași politețe slugilor și oaspeților de vază. Familia regală nu îndrăgea prea mult palatul de la București, în ciuda amenajărilor speciale la care acesta fusese supus vreme de peste 20 de ani. Din acest palat vechi, construit în Bucureștiul anilor 1880, după planurile unui arhitect francez foarte la modă, Paul Gautreau, o clădire eclectică și fără prea multă personalitate, semănând cu majoritatea caselor boerești somtuase din acea perioadă, în zilele noastre n-a mai rămas mare lucru. După mai multe incendii care l-au devastat în deceniul al treilea al secolului XX, a fost reconstruit vreo 10 ani mai târziu după planurile lui Nene Nenciulescu, în stilul internațional al epocii, un amestec de art deco și modernism aulic Au rămas foarte puține mărturii din interioarele particulare ale acestui prim palat Singurele imagini contemporane fiind realizate de fotograful francez jussof Lavian, Către 1906 Cu ocazia unui interviu pe care regina Elisabeta l-a acordat revistei Juseteau Acestea nu cuprind decât sălile de ceremonie și totuși, dacă vrem să ne facem o idee despre cum arăta locul în care trăia cuplul regal, ne rămâne o mărturie reprezentativă a epocii, care aproape că nu s-a schimbat. Reședința preferată de vacanță a cuplului regal, Castelul Peleș din Sinaia. Notă. Castelul a fost considerabil sărăcit după 1948, când o comisie reprezentantă a noii puteri comuniste a mutat majoritatea tablourilor din colecția regală spre a crea, în 1956, Muzeul Național de Artă din București. Apoi, în anii 1980, în urma unei restaurări radicale necesare din pricina infestării lemnăriei castelului cu ciuperca Meruvius Lacrimas, reamenajarea interioarelor a fost încă o dată sărăcită de viziunea mult prea minimalistă a conservatorilor folosiți pentru această misiune. Încheiată nota. Început la 1873, castelul Peleș, botezat astfel după râul care curge nu departe de impozanta construcție, este situat pe o mică pajiște în inima pădurii. Decorul este feric, carpații îl străjuiesc. Primii arhitecți au fost doi vienezi, Wilhelm von Döderer, profesor la Politehnică și asistentul său, Johannes Schulz. Dar proiectul inițial nu a fost acceptat decât parțial, pentru că părea mult prea scump. Și Carol nu voia să folosească decât fonduri proprii. Începând cu 1882, proiectul a fost încredințat unui arhitect ceh, Karel Liman, care și-a făcut un titlu de glorie din faptul că participase la construcția castelului Nojvasten, al regelui Ludvig al II-lea al Bavariei. El a trebuit să se lupte cu stihiile, cu pământul și cu apa pentru fiecare centimetru de teren. A creat o esplanadă aproape exact cât era necesar pentru a face aici fundația edificiului și acroii prin rambleuri, prin pădure și munte, un drum care să ducă până aici. În timpul războiului de independență, construcția castelului a fost întreruptă. Ea a fost reluată la începutul anilor 1880 și a avansat foarte rapid, fiind aproape terminată în 1883, dar amenajarea și extinderea au durat până în 1914. Inaugurarea a avut loc cu mare pompă la 25 septembrie 1883. Silueta castelului era somptuoasă și elegantă. În memoriile sale, regele Carol îl descria ca fiind vesel și sobru, în stilul Renașterii germane. Construcția era dominată de un turn principal impozant, împodobit cu un enorm orologiu de o parte și de alta, întinzându-se două aripi largi din lemn aparent ale căror vârfuri se terminau prin nenumărate mici, șarpante, inegale care îi dădeau o extraordinară ritmicitate. Castelul era înconjurat de terase în stil italian, asemănătoare celor ale Palatului Miramar, de lângă Triest, reședința împăratului Maximilian al Mexicului. Acest lucru nu era întâmplător, pentru că, de fapt, ele fusese redesenate de același arhitect, Nechtal. Dar mai mult aspectul exterior, decorațiunile interioare exprimau inițiativa și dorința precisă a celor care comandaseră proiectul. Elisabeta s-a ocupat mult de amenajarea interioară a castelului. Citez. Este de o frumusețe izbitoare, îi scria mamei sale, doar lemn foarte bogat sculptat, covoare închise la culoare din belșug, iar în rest culori care se armonizează perfect. Este exact locuința la care am visat de la 15 ani. Și pe care eu o descriam tatălui meu Ce ciudat să vezi la 40 de ani că visul îți devine realitate Casa este mai mult decât foarte confortabilă și făcută să adăpostească o mulțime de musafiri veseli Am încheiat citatul Rezultatul, așa cum putem să-l vedem și astăzi, este o lume ireală De inspirație victoriană, cu tot confortul imaginabil în epocă Centrală proprie, cu aer cald în ziduri și iluminat electric Stilurile cele mai diverse se amestecă și se completează. Mobile vechi sau noi stau alături într-un lux dezordonat, construit cu iscusință și care nu neglijează nimic din aspectul funcțional. Vestibulul de la intrare îmbrăcat în marmură care conferă austeritate se continuă printr-o scară mare străjuită de portretele strămoșilor familiei de Hohenzollern, portrete în picioare. Inventate pornind de la gravuri străvechi de către tânărul și necunoscutul maestru al viitoarei secesiuni vieneze, Gustav Klimt. Scara duce spre un hol foarte spațios care se întinde pe toată înălțimea clădirii, acoperit cam până la jumătate cu o lemnărie bogat sculptată, luându-se ca model cea a vechii primării din Lübec, deasupra fiind tapiserii de obison și bogate blazoane. Modelul acestui hol foarte celebru în epocă a fost inventat de Paxton pentru castelele familiei Rothschild, Mentmore în Anglia și Ferrier în Franța. În jurul acestei mari încăperi centrale se deschidea biroul regelui precum și saloanele de recepție. Sala de arme impresionează prin pereți acoperiți cu panopli opulente și blazoane, dar și prin armurile extrem de rare. Sala de muzică îmbrăcată în lemn de nuc cam până la jumătate are mai degrabă atmosfera unei capele cu orga sa și stalurile aliniate de-a lungul pereților. Datorită unei ingeniozități tehnice, lemnăria este despărțită de zid printr-un spațiu de câțiva centimetri, ceea ce îi dă rezonanța lemnului unei viori. Picturile făcute de penelul unei prietene din tinerețea reginei, pictorița academică Dora Hitz, reprezintă scene și personaje din operele lui Carmen Silva. Notă. Dora Hitz, 1856-1930. Elevă la Paris a lui Olivier Merson și a lui Eugène Carrier. Ea a expus de multe ori în saloanele de la Paris pânze reprezentând scene cu Madonna și pruncul. Spre sfârșitul vieții, ea a evoluat spre un expresionism foarte puternic. Gheiată nota. Încăperea, ca de altfel toate celelalte din castel, este luminată de ferestre enorme care dau spre pădure și care sunt împodobite cu vitralii vechi sau moderne, ce întunecă încăperile. Scenele religioase din Vechiul Testament stau alături de compozițiile nou-nouțe, inspirate de bazmele românești. Celelalte sale sunt de un eclectism emoționant. Salonul Florentin, dominat de cele două tronuri, este urmat de o sufragerie în stil alt doici, vechi german, un mic coridor în stil Ludovic al XVI-lea duce spre un fumoar turcesc, interpretare orientalistă a unei case de decorațiuni vieneze și care fusese cumpărată de la expoziția universală din 1873. O mare galerie maură, dominată de o fântână din marmură și a cărei apă curge pentru prosperitatea României și a regelui său, cum stă scris pe inscripția ce o străjuiește, duce către un salonaș de biliard foarte englezesc. Sala de teatru în stil Ludovic al XVI-lea are tavanul și mai multe frize decorate de Gustav Klimt și Franz Maci. O scară cărea statuile celor șapte pitici din albă Cazăpada, îi conferă luminozitate, împodobită cu pânze enorme pictate în stilul tapiseriilor de Aubusson ale aceluiași Gustav Klimt, duce la apartamentele de la etajul întâi. O a doua sală de muzică în stil neo-Tudor este dominată de un imens portret al lui Carmen Silva, inspirată de muza poeziei, pictat de francezul Le Comte de Neuilly. Notă. Ghide de Le Comte de Neuilly Face o lungă descriere a călătoriei pictorului în România. Pentru a-i mulțumi că i-a făcut portretul, regina Elisabeta i-a oferit un frumos sipet din argint aurit, decorat cu miniaturi realizate după desenele sale de firma Telge din Berlin. Sipetul se află astăzi într-o colecție particulară pariziană. Încheiată nota Buduarul reginei este precedat de o bibliotecă unde Elisabetei îi plăcea să lucreze în fața tabloului Flagelarea lui Isus, de Alonso Cano. Încăperea este ornată cu somptuoase draperii de un roșu închis. Stofe strălucitoare, covoare magnifice, ale căror culori armonioase devin foarte tranșante pe fundalul sobru al pereților îmbrăcați în lemn. Tablourile abundă aici. O schiță în tonuri de gri semnată de Rubens, tabloul aflându-se la Pinacoteca din München sub numele de familia lui Rubens, un portret Mozart copil de Groițe. Și pe un chevalet, un studiu al lui de la Croix, unul dintre condamnații ce se agață cu disperare de corabia lui Dante. Peste tot, bibelouri, amintiri de familie, fotografii sau portrete ale principesei Maria. Carmen Silva avea predilecție pentru colțurile mici și întunecate, asemeni al covului aflat în continuarea Budoarului ei și pe care îl numea Paradisul Dantelelor, unde danteluri neprețuite erau agățate peste tot, prinse de tavan, pe pereți, pe mese, pe pernițe și pe canapea. Dormitorul cuplului regal era de un farmec sever, dar confortabil. Într-un colț se afla o capelă de inspirație bizantină, ale cărei icoane au fost pictate chiar de Elisabeta. În afară de acest apartament regal, tot la primul etaj se găseau și apartamentele solemne ale oaspeților princiari sau regali, precum și chiliile pline de farmec pentru domnișoarele de onoare și pentru camerista reginei, Froilan Burin, cerberul său devotat, care domnea peste camera pisicilor. Zoe cu fica Zoe Bengescu, doamna de onoare a reginei, descria plină de entuziasm în jurnalul său un periplu între micile feline. Citez, Froilan, ca un maestru de ceremonii, deschidea drumul spre scărița în spirală, care cobora într-un apartament întreg, locuit de minunate pisice angora cu blănuri roșcate sau albe. Pisicile întorceau capul cu dispreț ca niște prințese din o și una de nopți, tulburate în liniștea lor. Regina vorbea cu ele chemându-le pe rând după nume și vorba ei părea să toarcă și ea ca și pisicile. Trântite pe perne sau frecându-se de picioarele stăpânei, unele mie unau, altele torceau alene, altele mai sălbatice, săreau de sub mâna noastră, prea bruscă. Și se ascundeau pe sub scaune și canapele. Covoare moi, perdele grele, lumină electrică, o daie de toaletă cu robinete din care curgea apă adevărată, nu de jucărie, masă de mâncare cu scaune de jur împrejur. De ar fi fost pernele de catifea și coșulețele de pe jos, farfurioarele cu lapte prin colțuri, puteai crede că este o încăpere ca pentru orice alt invitat al castelului. Când urcam, apoi scărița în spirală parcă făcuse o călătorie în lumea basmelor. Am încheiat citatul. Băi, nu existau decât pentru apartamentele cuplului regal și ale oaspeților importanți. Ceilalți dispuneau doar de chiuvete, câte două la fiecare etaj, și care dădeau spre galeria din jurul curții interioare unde, dis de dimineață, regina se plimba. Citez, lucru care prilejuia întâlniri nedorite, chiar dacă erau amuzante. Am încheiat citatul așa cum ne asigura secretarul său, Robert Sheffer. La mansardă, sub acoperiș, se afla atelierul lui Carmen Silva, o încăpere mare, pătrată, cu bârne bogat sculptate, reprezentând animale fantastice. Niște draperii frumoase erau aruncate peste șevalete, unde fusese prinse pagini din cărțile de rugăciuni pe care le orna cu miniaturi. Într-o nișă se afla un divan foarte jos, ce parcă invita la discuții intime sau chiar la odihnă. Nuanțele rare se îmbinau perfect pe brocarturi, plușuri, țesăturile vechi, covoarele persane și turcești. La același etaj se mai aflau și alte mici apartamente, printre care cel mai nostrim era fără îndoială acela în care au locuit Gustav Klimt și fratele său, Ernest, atunci când au venit să decoreze și să înfrumusețeze castelul. Aghiotanții aveau un corp de clădire special, care era legat de castel printr-o galerie unde nu exista acces decât ziua, căci noaptea ușa era încuiată din grijă pentru virtutea domnișoarelor de onoare. Nu departe de castel, spre a da o oarecare unitate de stil a ansamblului, se aflau mai multe clădiri pentru personalul de serviciu, amuzante caprici datorate arhitecților care Liman și Cholondre Lecom de Nui, fratele pictorului. Noul corp de gardă era în formă de conac englezesc în ruină, iar economatul semăna cu o clădire burgheză de pe valerinului. La un kilometru de castel era o vilă în stil elvețian, un fel de pavilion de vânătoare, plin de trofee, mai cu seamă urși și mobilă din coarne de cerb. Era casa în care Carol și Elisabeta locuiseră înainte să fie terminată construcția castelului. În anii 1880 Elisabetei îi plăcea să se retragă în acest loc, spre a medita și a scrie. Casa a fost ulterior distrusă de un incendiu pe la începutul anilor 1930, și reconstruită în stilul neoromânesc de regele Carol al II-lea. Primii oaspeți prin ai castelului au fost primiți în luna aprilie 1884, principele Alexandru al Bulgariei și arhiduce de moștenitor al Austro-Ungariei, Rudolf cu soția sa Ștefania. Într-un interviu acordat în 1906 revistei Josetue, la rubrica Viața Mondenă, regina Elisabeta povestea viața ei cotidiană, respectiv rutina unei zile fără ceremonii la castelul Peleș. Sinaia era pentru ea locul de odihnă și cel în care simțea o infinită bucurie de a trăi. Se scula la șase dimineața și lucra până la opt în biroul său, apoi lua micul dejun în tet, tet cu soțul ei, căruia îi citea telegramele sosite peste noapte și ziarele de dimineață. Audiențele aveau loc de la 10 la 11, apoi la ora 13 dejunul la care se mânca foarte repede, cel puțin așa susținea ziaristul francez. Citez, suveranii sunt harnici și, prin urmare, dușmani neîmpăcați ai banchetelor plicticoase și interminabile, care, de altfel, scurtează viața personajelor oficiale. Am încheiat citatul. Dar conversațiile la care toată lumea să participe sunt dificile, deoarece comesenii sunt întotdeauna prea numeroși. După dejun, se bea o cafea turcească în sala de biliard, atunci era momentul cozeriei, o mică siestă și din nou muncă până la ora cinci după amiază, oră la care regele venea să bea ceaiul la regină. După cină, regina mergea la teatru, sau a întâlniri literare, în schimb, regele să lăsa cu ușurință sedus de o partidă de biliard. Pentru a-și organiza îndeletnicirile, regina avea o curte compusă din două doamne de onoare, Zoe Bengescu și Maria Elena Poenaru, o mare maestră a veșmintelor. O mareșală a curții Olga Mavrogheni, o secretară și o cititoare Notă Între 1869 și 1916, componența casei majestății sale regina după listele apărute în almanahul familiilor regale era următoarea Mareșalul curții a Mavrocordat 1870-1883 și Olga Mavrogheni, 1884-1916 Doamne și domnișoare de onoare, Crețulescu, 1870-1872, Golescu, 1860-1872, Olga Mavrogeni, 1870-1884, Maria Elena Poenaru, născută Văleanu, 1872-1878 și 1900-1916. Maria Romalo, 1872-1878 Zoe Bengescu, născută Rosetti 1873-1878 și 1891-1913 Lucia Ghica, 1878-1883 Ecaterina Grădișteanu, 1878-1883 Natalia Romalo, 1883-1887 Zoe Balăceanu, 1884. Livia Maiorescu, 1886. Ecaterina Slanicianu, 1886-1887. Zoe Davila, 1888-1890. Elena Văcărescu, 1888-1890. Zoe Miclescu, 1889-1891. Natalia Voinescu, 1889-1891. Eufrosina Baicoianu, 1913-1916, secretar și bibliotecari, Robert Schaeffer, 1888-1891 și Edgar Dalorso, 1900-1916. Încheiată nota Doamnele de onoare se ocupau de audiențe și îi țineau companie, îi citeau, brodau alături de ea și dezbăteau ultimele zvonuri din înalta societate. Pe lângă acest personal plătit se adăugau, după un mai vechi obicei împământenit în partea locului, mai multe domnișoare care aparțineau nobilimii scăpătate. Spre a le permite să-și facă intrarea în lumea mondenă și să se mărite onorabil. Citez. Ele sunt fetele mele, spunea Elisabeta. O înlocuiesc pe micuța mea Maria. Am încheiat citatul. Ele erau de asemenea principalele sale figurante. Principesa moștenitoare Maria descria mai târziu cu malițiozitate în povestea vieții mele această curte. Citez. Bătrâne, doamne și domnișoare, într-o admirație totală pentru regină, încercau să o incite la confidențe. Gata oricând să-i lacrimile ce neau dintr-o exagerată sensibilitate. Câțiva bărbați cu plete și chipuri palii de majoritatea scritori sau muzicieni. Câțiva general somnolenți și tineri fără culoare în obraji sprijiniți de ziduri în colțurile mai întunecoase ale încăperii. În aer plutea o oarecare febrilitate provocată de subiectul conversației, o pasiune pentru vreo bucată muzicală, o obroderie, un tablou, o carte minunată. Am încheiat citatul. Scenografia era completată de o atmosferă supraîncălzită în care creșteau plante bizare. 12. Consacrarea literară. Nu există decât o singură fericire, datoria. Nu există decât o singură consolare, munca. Nu există decât o singură bucurie, frumosul. La sfârșitul lui septembrie 1884, regele și regina au plecat la Zigmaringen pentru a asista la nunta de aur a lui Carl Anton de Hohenzollern și a Iosefinei de Baden, sărbătorită la 21 octombrie în prezența împăratului Wilhelm al Germaniei și a întregii familii imperiale. Ei știau că s-ar putea să fie pentru ultima oară când îl mai vedeau pe Carl Anton, căci starea sănătății acestuia, de mult precară, se agravase brusc. El a murit de altfel la 2 iunie 1885, după luni întregi de suferință. De la Zigmaringen, Elisabeta a plecat singură la Noivit, de unde s-a dus câteva zile la Gödolo, lângă Budapesta, la sa Austro-Ungariei. Dar nici în desele sale călătorii Carmen Silva nu abandona scrisul. În 1884, după influența lui Mite Cremniț, Elisabeta a renunțat la proza lirică, deși îi reușea atât de bine, în favoarea unei tendințe mai la modă, respectiv un fel de postromantism cu accente morbide, care se opunea mult trâmbițatului naturalism. Venită în România ca să fie recunoscută și să facă avere, Maria von Bardleben, Mite, pentru cei apropiați, era fica unui baron din mica nobilime prusacă, și se căsătorise în 1878 cu unul dintre medicii trimiși reginei Elisabeta de către regina Saxoniei, spre a o ajuta în timpul războiului de independență. Wilhelm Kremnitz. Foarte inteligentă, ea a reușit ușor să-și facă un nume în comunitatea germană de la București și să-și câștige o poziție importantă printre oamenii de litere români, traducându-le creațiile. Citez. Prietenă perfidă, spioană și sfernic periculos în toate privințele, înrăită de originea sa umilă și detestată de întreaga curte, am încheiat citatul cum o descria Robert Cheffer, secretarul reginei Elisabeta, i-a reușit să se impună chiar în ochii regelui, care i-a încredințat revizuirea notelor cotidiene în vederea redactării memoriilor. Primul roman, ieșit din colaborarea reginei cu doamna Kremnitz a fost un roman epistolar, Aus Weltton, devenit în franceză Le roman d'une Princesse, romanul unei principese, care a fost publicat sub pseudonimul Dito și Idem. Intenția romanului era să prezinte două sfere sociale opuse și să critique prăpastia ce se adâncește între ele din pricina prejudecăților. Alegerea subiectului a fost influențată de Friedrich Hebel, marele dramaturg inspirat de subiecte eroice, pe care Elisabeta l-a întâlnit în timpul unei călătorii la Genova, împreună cu regele, lucru petrecut cu câteva luni în urmă. Notă. Mite Cremniț, Carmen Silva, pagina 181. În luna februarie a anului 1883, Carol și Elisabeta au petrecut o săptămână la Saint-Pierre d'Arena, lângă Genova. Acolo, regina a făcut cunoștință cu compozitorul August Büngert, care avea să facă muzica pentru un mare număr dintre poeziile ei și care ulterior a devenit unul dintre obișnuiții castelului Zegenhaus. Emilie Hildegard Schmidt, August Büngert, Noi Vito 1991, încheiată nota. Povestea are ca personaj principal o principesă, Iula de Horst Raukenstein, încântată de o carte de istorie a artei, publicată de Bruno, profesor la Universitatea din... Graeșvald, cuprinsă de un elan și de o imprudență plină de candoare, ea și-a adresat mulțumirile autorului necunoscut. De aici avea să înceapă o foarte bogată corespondență literară și introspectivă în direcția refulărilor la moda atunci. Scrisorile principesei erau compuse de Carmen Silva, iar cele ale lui Bruno de către mite Kremnitz. Principesa Iula avea să sfârșească după experiența acestei scolastici sentimentale dăruindu-se lui Bruno și făcându-i un copil. După ce a părăsit cuibul familial fiind cuprinsă de un puternic sentiment filial, atunci când tatăl ei era pe moarte de durere și de rușine, ea s-a întors la căpătâiul celui aflat în agonie, despărțindu-se de amantul său în urma unei scene de o mare violență. Sfârșitul totuși fericit prezintă cuplul împăcat lângă leagănul nou-născutului. Acest roman, fără îndoială, cel mai reușit al lui Dito și Idem, a fost urmat imediat după apariție de un altul, Astra, scris sub aceeași formă epistolară și dedicat de Elisabeta Mătușisale, regina Suediei. Ermin, Lecomte du Neuilly, soția arhitectului Curții Regale, femeie literat și iubită de multă vreme a scriitorului, i-a prezentat lui Carmen Silva spre lectură romanul Belami, de Guy de Maupassant, ceea ce a declanșat un adevărat război în sufletul suveranei. După părerea sa, Arta avea o misiune socială și trebuia să răspundă în cazul unor asemenea excese, cu ceva cât se poate de pur. Acest nou roman combina scrisorile de autoanaliză cu jurnalele intime ale celor trei personaje, fiind povestea unui triunghi amoros. Sander o iubea pe cumnata sa, Astra, soția lui, Margot, preferând să se sacrifice pentru soțul său, care astfel și-ar fi găsit fericirea într-o căznicie cu sora ei rivală. S-a aruncat în apele înghețate ale siretului cu unul dintre copii, pe care l-a considerat prea fragil și decinat să supraviețuiască fără grija ei. Dar Astra nu a mai trăit mult nici ea. Citez. Când îmi omor personajele, scria Carmen Silva, mă inspir din natură. Totul sfârșește prin a muri. Este o mare liniște sufletească să-i vezi pe oameni eliberați de lupta cu viața. Să știi că bietele noastre suflete sunt chemate să-și găsească pacea eternă. Într-o scrisoare din 21 iulie 1886 pe care a adresat-o editorului său din Bon, Emil Strauss, Carmen Silva scria acestea despre roman. Citez. După părerea mea, un roman bun nu trebuie să fie doar o biografie născocită. Trebuie doar să avem grijă să combinăm contrastele caracteristice fiecarei firi în parte. Abia de bănuim cele 100.000 de facete diferite ale ființei umane. E suficient să i imprim cea mai mică mișcare că imediat aspectul se va schimba.